Ніхто не прийде. Або гірше, принесуть із собою гранчасті склянки. Тільки не це, Василю. Посміялися і розійшлися. Софії видавалися жартами розмови про весілля. Така подія має бути раз у житті. Усі ці повторні шлюби повинні відбуватися непомітно. Цьому вона була. Абсолютно переконана. Та Степан хотів бочного свята. Наближався суд. Адвокат порадив іще раз поговорити з Ігорем. Мирно, чемно, аби убезпечитися від можливих прикрих інцидентів під час слухання справи. Софія підійшла до нього на роботі. «Ігоре, ти не передумав?» Все залишається, як домовлено. За кого ти мене маєш? Моє слово – закон. Але тут дзвінок покликав їх до аудиторій. Травневого вечора Ігор постукав до її дверей. Наталочка розгублено проказала. Мамусю, там татко. Відчини, донечку, і привітайся. «Це ж твій, татко, будь чемною!» Ігор узяв донечку на руки. Довго тримав її тепленьке тільце, дихаючи у довге біляве волосечко. Наталочка спочатку несміливо, а потім сильніше обхопила татку шию. Поцілував, поставив на підлогу. Софії було чудно бачити в його завжди на смішкуватих очах щось подібне до сліз. Наталочка, це тобі біжи, грайся Ігор подав дитині ведмедика і великий пакунок цукерок. Обернувся до Софії. На мить він здався їй колишнім Ігорем. Та у темному волосі з'явилися пасма ранньої сивини. Під очима зморшки і мішки. Руки підступно тремтіли. Сорочка була чистою, але не прасованою. Софію це вразило у саме серце. Ігор зволікав з розмовою. Оглянув кімнату. Новий телевізор, килим, меблі. Непогано живеш, кажуть, заміж зібралася. Ігора зібралася чи ні, це тепер моя справа. Відчувши їдь у його голосі, почала боронитися Софія. Твоя, твоя, я тільки хочу сказати тобі одну річ. Все-таки ми прожили разом стільки років. Любили одне одного. Ти повинна це знати. Вийдеш заміж буде пізно. Цей твій Череватько підла людина. Він негідник. Не смій. Не смій у моєму домі ображати мого майбутнього чоловіка. Звісно, він тобі не подобається, але він. «Любить мене. І стільки для мене зробив. Он як ти його захищаєш. Ти гадаєш, мені приємно було прийти сюди, говорити. Але я не хочу, не можу дозволити, щоб ти з ним жила. Ти чиста жінка». Навіть коли ти зустрічалася з Корнацьким, я ненавидів тебе, але не зневажав. Ні тебе, ні його. Він був гідний мужик, справжній, а цей – слизняк. Це він його зрадив. Зрадив? Як? Що ти можеш про це знати? Можу і знаю. Все це через мене почалося. Це череватько пронюхав про ваші стосунки, прийшов до мене, приніс коньяк, пляшку другу,